Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيده نستعين وارتقب للمتقين لا عمل ولا الى الظالمين والصلاه Subhana rabbika rabbil antal 'alimul hakim Rabbi israhli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Tuan-tuan dan yang dirahmati ya Allah Terus sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi di bila peluang oleh Allah untuk dapat menghirup udaranya di pagi ini, mudah-mudahan dengan apa yang telah kita lakukan semayang berjemaah pada suhu berjemaah pada pagi ini akan diterima oleh Allah Taala. Tentuan pengkonselian dalam masa yang tidak lama pada pagi ini saya ambil kesempatan ya. Ke subuh dalam buku tujuh kebentilah. Soal kita banyak benda nak pendapat bagi ini. Bangkai ya. Antaranya nak tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menceritakan orang yang syahid, orang yang alim, orang yang qari orang yang dermawan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam masuk surga orang yang syahid orang yang alim orang yang qari dermawan dilimpahkan oleh Allah taala adenwarak hari ini sebagai satu peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian bagaimana dan tidak semestinya orang yang syahid itu masuk syurga Tidak semestinya orang yang alim itu masuk syurga Tidak semestinya orang yang qari Dan orang yang dermawan itu masuk syurga Hadis daripada nama' al-Burawah Muslim ya. Al Al-Abiyahur Al-A'l-Tahur radiyallahu anhu Kata Sami'tu Rasulullah s.a.w. Ya'kbuli Ina awal nafs yudza yoma al qiyamah, ali rujul istu shida, fa utiabhih wa arfahu binamtahu fa arfah. Qal, fma amiltafihah? Qal, qataltu fikah hatta istu shittu. Qal, Walakin kau telah, lantaran dikata jariun, fakad kila. Sumpa umirah, fasuhab ala wajih, hatta ulqia fina. Wajul, talem al-ilmah, walamah, wakra al-Quran, fauti bhih. Fagrffahu niamahu, fagrffah. Al. Fama amal ta fiha, kata. Teglam al-ilm, wa am, wa teglam tuh, wa qiraatu fiik al-Quran. Kata. Kaza'ba. Walakin nak teglam ta, liyukal 'alimun, wa qiraat al-Quran, liyukal qariun. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال فودي به فعرفه نعمى فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذا بدرا ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم قومي ربي فصليب على وجهي على القيا فينا رواه مسلم حديث yang pagi menciptakan empat kurungan ya yang yang masuk kata ada pada artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bila mana disebut nama Abu Hurairah ni? Nama sebenar Abu Hurairah ni bukan nama dia yang sebenar. Dia sebagai satu laqab kata ulama. Gelaran. Ya. Nama sebenar dia ialah Abu Rahman bin Sakhar. Dia digelar Abu Hurairah kerana dia sukakan kucing. Dan sukakan kucing ataupun binatang ni di antara yang dikatakan dalam Islam ialah mempunyai akhlak yang sangat mulia ya eh, sukakan binatang Mana suka binatang ni dia sayang binatang dalam bahasa Arab dipanggil arifku bil hayawan kerana dia tidak Inai binatang Sebab itu Dalam hadis Ada menyebut Seorang perempuan yang Kurung binatang Perempuan lelaki Tapi hadis itu menunjukkan tentang perempuan ya. Seorang perempuan yang kurung binatang Sampai mati binatang Tak makan, tak minum tak bagi apa-apalah Jadi binatang tu mati dengan sebab lapar. Maka perempuan itu masuk raka ya. Sayang perempuan binatang ni Biar antara sifat-sifat Rasul Sebab sifat Nabi SAW Sebab itu kita lihat Nabi, mula-mula Nabi Bekerja sebagai pengembala kambing ni orang duduk provokasi makan kambing dalam tinggi <guruh> <tose> ya yeah, support tinggi ya yeah? kalau dia menyakit ni orang katalah kan Siap makan kambing banyak ya yeah? ataupun orang dah ada darah tinggi makin teruk darah tinggi dia yeah, sebenarnya Mungkin beberapa kali Sebab Ada orang lain mengatakan Daging kambing Daging paling terbaik Dalam daging-daging lain, ya Daging kambing Keluarga daging lembu Daging kambing macam mana ya. Mana dia daging kambing Dia banyak hasiat yang eh, sebenarnya dia Sebenarnya banyak hasiat daging kambing sebab itu Nabi SAW bila kambing Awak ya, tak boleh lumu Awak tak boleh lutar Awak tak boleh lutar ya. Tapi menerima Nabi Dengan tak kedia Allah Nabi bila kambing ya. Bukan seko Banyak ha. Jadi hari ini Kita di fobiakan Supaya jangan makan daging kambing ya. Jadi betul tidak Daging kambing tu bahaya Badang. Ini satu propaganda barat yang mengatakan kerja Nabi Nabi buat tu boleh menatang yang sangat bahir orang makan. Ya, ha, ala sebut Nabi pada Nabi. Sedangkan kambing itu kalau tengok kambing ini kalau kambing yang kampung tu buang kali dia akan cari makan satu hari tu satu jenis tumbuhan. 100 jenis tumbuhan ha, itu tak tahu Harta pengguna kambing tak pergi Bilang bahawa yang anda ada yang makan, yang boleh makan Apa ya. jenis apa ha, boleh makan Dah makan dengan orang ke? Belum pergi cari kan? Ha, tak ha, Di sendiri ia jadi. Sebab itulah Daging kambing ini sedap ya. Tapi kalau memang dah Nyakit tu ada Tapi dia sebab tu kan tadi makan pun tadi kami. Lagi ada kami bagi. Ha? Jamaah ada kami. Ha bagi ni tak ada kami. Baik Abu Hurairah cerita tadi tentang bagaimana sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Harif Ubel haiwan dia tidak enai binatanglah. Ya. Abu Hurairah ni contoh sahabat Nabi. Yang rapat dengan Nabi, yang banyak meriwayatkan hari Nabi. Allahuakbar. Ya. Ya yang sukakan kepada kucing. Aku mendengar Rasulullah SAW Dia, dia selalu dengan dalam banyak-banyak hadis ini, Kita dengan Abu Rairah, Abu Rayrah. yang Kita biasa dengar Sebab dia selalu dudukkan Nabi Mana yang bagi ada ya Abu Rairah Sebab itu aku mendengar, aku mendengar Sahabat dia dengar, sahabat dia Abu Rairah Sesungguhnya kata Abu Rairah Dia dengar daripada Rasulullah SAW dia kata seorang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat nanti Di kiamat nanti, orang yang pertama akan dipanggil menghadap Allah Untuk dihukumkan, dihakinkan Ialah seorang lelaki yang mati syahid Sebab nak mati syahid pada sekalian bukan mudah Bukan mudah Berjuang di jalan Allah Negakkan agama Bukan mudah Orang Palestin lawan Yahudi Bukan senang Nak syahir Kena, kena tembak 10-10 kutat hati lagi ya. Ada yang Kena bom Ada yang tak hati putus kaki Dua kaki putus Tak syahir lagi Maknanya syahid ni bukan kerja manusia yang rancang Kerja Allah ya. Dan dia syahid ini memang Satu kerjaan yang Allah Ta'ala kuniakan pada dia Yang ditaktikan dia syahid Dalam nak menegakkan agama Allah ya. Sebab so, kalau kita pergi lihat yang ada sekarang di Madinah tu di Uhud perkuburan syahid, syuhadat Uhud di Madinah di zaman selepas zaman khalifah pada asalnya orang yang syahid di zaman Nabi dalam kebangunan Uhud tu Nabi kebumikan di bawah kaki bukit kaki bukit Uhud Tanam berserak Sahabat-sahabat Nabi yang, yang syahid Tiba-tiba ya. berlaku baju besar ya. Pada zaman itu Ke zaman Mayat yang syahid tadi Dia timbul dia dia dia, dia dia dia boleh nampak Sebab negara Arab ni dia pasir banyak Kemudian pula Dekat situ, dekat dengan Dengan urut ni ada satu wadi Wadi ni wadi. Sungai, bila mana hujan lepas Dia akan air sungai tu terpenuh Dan kuasa jadi boleh jadi banjir Kalau dia melempah Jadi Pada zaman itu Sahabat-sahabat Nabi yang syahid Pada perungan pokok itu Nampak eh? Terkeluar daripada Tanah pasir, dia kena air dia muda adalah beratus tahun lamanya. <tuh> Ini Beratus tahun lamanya. Ini adalah moyang ulung Imam al Selepas si pasu dari Banjir. Rupanya ah, aku tahu inilah dia Syahid. Orang, -orang Syahid zaman Nabi, berkurang beberapa abad. Nalakan dalam darah masih lagi baru. Allah. Ya, darah yang melekat pada pada banji itu sebab so, ini dia tidak dimandikan dia hubungi kan dengan dawah-dawah wangi semua buat harum buat kasturi orang Syahid. lalu ditempatkan sekarang ni di ohud itu satu cepat yang berpakaar sekarang ni di madinah tu makam syuhadat ohud makam orang Syahid. Pada zaman kemudahan Dia pagar dia Ia akan dihadapkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan orang syahid saja Kita pun akan dihadapkan kepada Allah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Akan nikmat yang pernah dianugerahkan kepada dia Sewaktu berada di dunia dulu Allah ta'ala yang balik Dulu aku bawa kau nikmat macam-macam Ingat balik Kau ingat dah Macam-macam nekmat ya. Maka ia pun kembali ingat Kemudian Allah Ta'ala Tanya sepatanya Apa yang kau telah lakukan Terhadap nekmat Yang telah aku berikan Kepada mu itu Nekmat Banyak Apa kita buat apa dia buat ni? Wah syahid ni. Allah tengok tadi. Nikmat banyak. Apa kau buat. Lalu dia jawab, nikmat itu telah aku gunakan untuk berperang kerana membela agamamu Sehingga aku gugur mati sebagai syahid. Dia jawab perkara macam tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kepada dia, engkau bohong Tak betul jawab. Sebenarnya Engkau berperang adalah dengan tujuan Supaya kau disebut sebagai seorang yang berani Disebut-sebut Berani, hebat dia niat tu niat, niat tu macam tu niat dia Bukan niat kerana kamu Bukan niat kerana Allah Tapi Niat kerana bila dia mati Nambuh lagi disebut-sebut Sebagai seorang pujuan yang hebat niat dia macam tu dan telah pun dikatakan orang begitu kepada mu bila-bila dia syahid saja orang sebut nama dia berani suruh hebat suruh oleh kerana dia kata memang tujuan dia pergi berjuang itu adalah kerana apa kerana dia <tuh> mendapatkan nama orang itu lalu dihirik Hingga dicampakkan ke dalam api dia datang. Dengan sebab itu Kemudian Dihadapkan pula seorang lelaki yang belajar ilmu Seorang lagi Belajar ilmu agama Dihadapkan depan Allah Ta'ala Daripada masa Mufti pun Kena depan Allah Ta'ala Kena dia ya mana-mana golongan agama pun ya golongan ilmuan pun penenggang kepada Allah Taala dan ia mengajarkan kepada orang setebanyak membaca Quran masa di hidup dia banyak mengajar Al-Quran banyak baca Quran banyak hafaz Quran Lalu Allah Ta'ala mengingatkan akan nikmat yang pernah diaruhurahkan kepadanya dia Sewaktu di dunia dululah Lalu dia ingat balik. Kemudian Allah Ta'ala lalu bertanya kepada aku Kau buat dengan nikmat yang aku telah berikan kepadamu dulu Masa di dunia Lalu Orang yang alih cari jawab Aku telah belajar ilmu agama Dan mengajarkannya kepada orang lain dan aku juga membaca Al-Quran Untuk mencari keretaan ya. ha, Digunakan ilmu dia Mengajar Baca Al-Quran ha, Semata-mata mencari keretaan Allah Tapi Allah SWT berkata kepada dia Engkau bohong Engkau bohong sebenarnya Engkau belajar ilmu Supaya engkau disebut-sebut Sebagai orang yang alim baik dia di disebut oleh orang di yang alim. Ya. Apa namanya terkenal. Masuk TV, masuk radio kan. disebut pula, sebut Apa datuk Apa apa tu. Disebut-sebut sebagai orang yang alim dan membaca al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari. Yang pandai membaca Quran, lagu sedap, mengundang, baca Quran, dia menyalunkan taran untuk emak. Dan telah pun dikatakan orang begitu kepada dia, kepada dia, kori, hafiz, ya. orang kata begitu. Tapi Allah Ta'ala kata dia bohong Lalu orang tadi Orang yang hebat tadi Dia herik Allah Ta'ala Dicampakkan ke dalam apa ni maka Luang air kedua Yang ketiga Kemudian dihadapkan pula seorang dermawan Orang kaya Juta Bukan jutawan, jutawang. Juta wang ya. Duit banyak Rezeki banyak ya. Rezekinya biar Allah Ta'ala ya. Sebab itu rezeki ini Duit banyak kita kena ingat. Yang sebenar duit Ada kat Pukit kita tukukan duit kita 100% nah, Kita kena ingat begitu. Kita nak dapat gaji ke dapat. Ya. Yang sebenarnya bukan duit kita 100 peratus Sebab apa? Di situ ada duit untuk isteri Tengah jawab Bagi suami, kalau isteri Untuk anak Untuk keluarga Untuk orang miskin Untuk macam-macam ya. Di situ memang ada Kita memang tak ada bagi ya tak ada, tak ada peruntukan Tadi memang itulah yang sebenarnya Hak yang kita ada Tapi itu yang yang sebenarnya Hak yang lain pun ada ya. Sebab itu orang yang diberikan Nikmat itu, kita niat baru itulah Rezeki Allah Yang bila-bila masa Allah Ta'ala nak ambil Bila menulis Allah Ta'ala nak bagi balik Sebanyak mana mungkin ya. Lalu orang tadi Ya Ditanya oleh Allah Sama macam orang tadi lah Sama Masa hidup dulu Yang harta banyak Apa buat? Memang Kalau kita tengok Kerja dia Dia kata Dia selepaskan banyak harta dia Pada jalan Allah Banyak Kata Allah Ta'ala bohong eh Tak betul Lalu ia menjawab tidak ada suatu jalan yang engkau mahukan Supaya diberikan derma kepada Kecuali telah aku dermakan Hartaku pada, kepada Allah SWT lah kata kat dia Engkau berhubung, um, engkau menderma Supaya engkau disebut-sebut Sebagai seorang dermawan ha, Disebut orang tu Orang derma Orang penderma Ya Dan telah dikatakan orang begitu Kepada Orang bersebutlah nama namanya namun dia demam ya. sebab itu menderma ni ya. jangan baca dalam surah al-baqarah ya. orang tidak tahu dia menderma tak tahu siapa nak menderma tidak disebut nama ni ya. itu derma yang paling baik bukan derma untuk diwar-warkan bahawa dia dipenderma. Ya. Bila mana kalau bangga pun, bangga apa yang dia derma tu? Panya habis gitu. Kan? Tak apa. Dan nah, dia bangga dengan derma Habis mana Majid. haba manzurah. Allah Taala jadikan seperti debu-debu yang kecil berterbangan tak ada habis titik anu. Dan telah dikatakan Orang begitu padanya ya. Orang kata memang ya. Orang derma ya. Orang itu lalu dihiring oleh Allah Ta'ala dicampak ke dalam neraka. Maknanya di sini ya. uh, Riwayat hadis Muslim Hadis ini hadis sahih ya. Bukan hadis yang Maudah Hadis yang direka Hadis yang da'if Hadis Hassan Hadis Hadis sahih Yang Nabi cerita Pada tentang tiga golongan Golongan Syahid Golongan Qari Golongan Alim Dan golongan orang yang banyak duit Jutawan Ketiga di golongan ini Sebab ujian ni cukup besar Cukup besar Besar Lagi-lagi banyak duit sebenarnya lagi banyak ujian kita ni Lagi banyak Kita lagi banyak ujian Ya banyak banyak ujiannya dan banyak tanya -nya. Banyak tanya Bukan kata Kalau macam tu Ustaz tak Sibuk-sibuk kita cari duit sekarang ni Esok akhirat banyak tanya. Tidak Bukan begitu maksudnya Maksudnya ialah Supaya harta yang kita cari tu Bersih Daripada benda-benda haram bila mana banyak benda yang haram diambil Dijadikan harta Maka banyak persoalan Allah Tanya kepada. kita Sebab di akhirat kelak -akhir dalam Berharta ni Allah tak tanya dua Daripada mana dapat Halal ataupun haram Kemana yang belajar Belanja ke arah mana Dua dalam berharta itu. Sebab Itulah berharta Dalam ilmu pun sama ada ilmu tadi dia orang mengajar ada yang pahala dia sikit sebab oleh karena dia nak bangga dengan apa yang ada, masuk raka sebab tu kita tahu dia mengajar, banyak pahala masuk syurga baca Quran sedap ya. ini orang mengajar, yang tak mengajar tak duduk dia, tak mengajar Jadi, yang sebenarnya Golongan ya. agama memang kena keluar Kena Kena belajar Baik mufti Baik ibadah mufti Baik siapa dia pun Dia kena belajar Baik qadi. Kita kalau dulu qadi Zaman dulu khawdi ya. Nama qadi sangat dalam qadi khawdi dan pada negara hal ehwal agama Islam daerah jabatan itu dulu qadi jadi dulu kalau qadi dulu zaman-zaman ulama rasidin zaman apa namanya <tuh>. yang terdahulu Qaudi ni memang orang alim hebat bukan setakat dia duduk mentadbir daerah itu dalam agama tapi dalam bab mengajar di masjid seorang hebat Pagi mengajar, hari mengajar, petang mengajar ya, Tapi urusan pentadbiran dia tak tinggal Dia mengajar tak Kadang-kadang Duduh -kadang. di ofis dia kan? Tak mengajar Balik ke lima Masjid tengajar tak seorang tak mengajar Jadinya Jadi semua lah. mustahil. Jadi, bawa kali <tuh> ada yang yang tak boleh nak mengajar tu ada. Ya? Tak semua orang boleh mengajar. Tak semua. Ada ada memanglah. Rayduet dia ada lah. Graduate timur tengah tu, mana kan? Tapi yang sebenarnya dia akan ditanya oleh Allah. Apa dia buat dengan dia? <tuh> Walau tak pantai. Tak nak <tuh> <tuh> Bolehlah guna Takkan tak boleh baca satu hadis pun Mustahil bagi saya Satu hadis tak boleh baca Takkan tak boleh nak faham Orang hadis tinggi, tak baca tinggi Boleh diploma pun boleh baca hadis Diploma Bajar Islam Boleh baca hadis sikit, pening-pening okeylah, lah Bukan kata, kata nak baca kitab besar-besar tapi, itu Bapak Al-Quran pun sama Eh, ramai Eh, yang butuh Al-Quran Kena turun mengajar kelas Al-Quran Kalau orang sama mengajar, penat lah Dia lah mengajar pekak, dia mengajar Al-Quran Dia lah mengajar Tafsir, dia lah mengajar Tidak, dia lah, semua dikadir Ha, kena bagilah Ha, dia Dia punya kepakaran Al-Quran Kena ajar quran kepakaran dia fakah. Najari apa? Maulana, ông kata dengan kemahiran yang dia ada. Tak ada apa ya, bukan tak boleh ada ilmu ni. Tapi tidak pakar dalam satu bidang. Dia... Ha, dia Kalau dia bukan dulu dia bukan uh, bukan dalam bidang tafsir. <tidak> Dia tidak ada pakaian dalam Bila orang tanya dia Dia jawab tak pun kemas Soalan tafsir tak kemas jawapan dia Sebab so, bukan bidang dia Sebab itu kita nak cakap satu bidang Satu perkara Di depan orang-orang Kita kena pastikan pengaruh Apa yang kita cakap itu Satu yang memang Dalam bidang kita Perlu oh, kita cakap Kalau tidak orang akan mempertikaikan Kita pun isi kalau cakap biasa tak apa tapi sebenarnya bukan nak tunggu dia sampai dia tapi bidang dia lah. ah, lebih baik bidang dia dia cakap ya. kalau masuk dalam bidang kita dia bukan bidang kita bidang tanya sikit lembap kita ni tak tak keman depan kita gitu ha, ya. begitu begitu juga dengan golongan orang yang syahid tadi Karena ini dia berdia berjahat di dalam Allah bukan kerana Allah tapi kerana supaya ini disebut sebut oleh orang nan angu hati nan angu Sebab itu kalau ada pernah menyuruh peribasul mengatakan hari mau mati meninggalkan belang mesti mati meninggalkan lama. Ha, itu lain bercita Malaysia mati meninggalkan lama maknanya dia bukan sekat nama nama tinggal tak jasa dia tapi kalau dia memang dia tinggal meninggal ni mati kerana bukan untuk dibanggah-banggahkan jasa dia Allah Ta'ala ada, apa yang dia bahas ya. sebab Allah Ta'ala bukan sengaja Allah Ta'ala tanya sengaja bukan Allah Ta'ala tak tahu dia. dia tanya tadi apa kau buat ada ni'mat aku berikan dulu Bukan dia tak tahu Dia tahu tak Nek tengok dia jawab macam mana Jawab apa Dengan aku yang dia ada Dia terdiri dia Nekmat dia Nekmat Allah soalnya bagi dia pantas Bagi dia curi Bagi dia Bagi orang yang termauan Aku dia berpaksa Macam-macam semua kuasa Bagi dia pangkat Bagi dia harta Bagi dia macam, macam apa yang ada di hari -hari. Bagi dia bagi bila bagi kedudukan bagi dia tanggungjawab bagi dia amanah semua tu nak tanya tanya balik apa buat makin besar sebenarnya kalau dalam jawatan sekalipun makin besar makan Makin besar tanggungjawabnya Kalau orang bawah kita tak semayang Kita tanggungjawab Majikan-majikan Sebab kerja ni tak ada Tak ada suram Tak suram Tak ada program azamah untuk Apa namanya Perkerja-perkerja tak ada pengisian azamah kan? Sebab kerja tak ada, ada suram tak pekerja, pekerja ya, kerja, kerja. Petang, malam, tapi mereka akan kuberi video Ismaya. Kami nak sama. Pernikah itu, kur, pagi tengah malam tadi. Tapi Ismaya bagagamu tak dibicarakan dalam catatan kredit. Itu dalam buku dan dalam database. Namun dia banyak akan menggawa sangat banyak harta tapi sangat banyak apa yang telah lakukan pada kita ini nikmat. Semakin banyak pertanyaan Allah Taala. Cuma sebagai penting pertahanan ataupun apa yang ada pada kita ialah kita melaksanakannya bukan kerana manusia apa Kerana Allah Subhanahuwataala betulnya itu kan. Bila mana dekatnya manusia saja hanya untuk meletakkan nama dan disebut-sebut oleh orang dia mati dalam keadaan itu maka sebagaimana tadilah dia telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga golongan yang hebat Kalau kita dengan orang yang syahid orang yang alim orang yang qari orang yang dermawan tapi masuk neraka ya, na'ud billah jai cukup setakat itu pada pagi ini pengukuhan sebagaimana kita diresmikan oleh Allah Subhanahu taala ya akuul qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Ah. Oh pakaian? Ha, oh, di galakkan. Di galakkan nak digalakkan ya. Berpakaian lengkap Melayu ataupun apa-apalah. Baju batik. Sudah hmm. ini. Ha. Ah. Maknanya suasana rayalah. Terlahlah kan, nak pakai apa. Yang bukan dua bendit main Allah